Модест левицький, наградні, різдвяне оповідання. Чого це ви не веселі такі, пане Савченку? Наче би не свята для вас. Кому свята, а мені гірше буднів. Що ж таке? Не здужаєте? Який його біс тут здужає? Ось після нового року без служби буду. Хоч з торбами йди. Що ж таке сталося? «Не соответствую видам правительства!» «Та ну, бо, кажіть до ладу, чого таке лихо? Ви ж вибачайте, така малесенька комашка! Де ж ви там можете відповідати чи ні?» «Безпокойний елемент!» «Та ну, кажіть до пуття!» «Та бачите, коли хочете знати, то треба здалеку починати!» Коли пам'ятаєте, саме на покрову їхав сюдою Лучицький, депутат Державної Думи. Пам'ятаю. Ну так ось. Тоді надало мені підійти до його, та й розказати йому про лихе життя нашого дрібного чиновництва. Розказав усе чисто. І яка робота тяжка, і платня яка маленька, що тільки-тільки не старцями ходимо. Порушили, кажу. В думі справу про почтових чиновників. Добре діло, бо це нещасні люди. Без усякої провини довічню каторжну роботу мають. Без просвітку. А за нас, митарів, ніхто, кажу, й не згадав у думі. А ви, каже він, самі за себе нагадали Спишіть мені, каже, оце все, що розказали. Та пришліть а я вже обіцяю вам, що й про вас згадають в думі. О, ти зрадів я тоді, Боже милий, скільки літ, стільки народу нашого чиновницького злидні терпіли. Зважте, дехто, в кого діти, сім'я велика, тож просто мало з голоду не пухнуть. Прожиток тепер такий дорогий став, самі знаєте». А платня наша така сама, як за цариці Катерини була. От і побіг я, зібрав декого з нашої братії, та й розказую. А сам такий радий, що й всидіти не можу. Деякі з молодших та ж на ура мене підняли. Тільки старий прищепа, знаєте? Каже. Не кажіть, каже, гоп, поки не перескочите та шиї не скрутите. А надто... Каже, цитте, не ляпайте язиками, бо поки там дійде справа до Думи, то тут до начальника округи дійде вона швидше. А він вам таку Думу пропише, що не зрадієте. Що вона Дума, га? Сьогодні депутат Думи, а завтра арештант. От і зробить вам протекцію. Та тільки не в Думі а в тій тюрмі, де сам буде сидіти. Повірите, холодною водою облив нас, міркуємо ми. Правду такий старий, каже. А знов, як же таку справу покинути, коли надія є? Та ж з почтовими чиновниками справа посунулась. Чим же ми гірші чи кращі? Та й надумали ми так, справу не покидати. І кому всі наші лиха списати, а старого прищепу все ж таки послухати і зробити все це нишком. Тихенько, щоб до ближчого начальства поки що й чутка не дійшла. Поклали так, а далі кажуть мені. Тобі першому така думка Спасенна у голову прийшла, ти сам з депутатом говорив, то ти спиши все, ти ж говорити і писати добре вмієш а ми вже гуртом обміркуємо твоє писання та пошлемо. Не хотілось мені самому братись до такого діла, та вже як узялися до мене хлопці, ніяк одмовитись не можна. Дали мені на підмогу Тернового Іванця, бо на язик він дуже дотепний. Удвох кажуть напишете так, що краще й не треба. І написали ми, все чисто списали. Яка робота тяжка, як живемо голодні, і як діти наші без науки, без освіти, як бур'ян, який мусять рости. Оце вже мали всі знову зібратись та вислухати ту супліку. Супліка – заява, скарга, письмове прохання. І підписати її, коли це несподівано, мокрим рядном, як то кажуть, секретар до нас. А збіргайтеся, каже, усі, до секретарської канцелярії. Начальник округи має з вами говорити. Чого? Що? Питаємо. Побачите, а сам усміхається. Та хитро так, злорадно. Сунемо ми у секретарську, а у деяких аж піджилки тремтять з переляку. Мовчати, шепочемося, та не признаватись ніяк. Хтось виказав, розляпав. Зійшлися, виходить начальник, насупився, оглянув усіх, а ми аж дух затаїли. «Чов я?» – каже. «Що збираєтесь ви якесь прохання кудись подавати?» «А?» «Мовчимо». «А може вже й подали?» «Ніякого прохання ніхто не подавав і не думали». Загомоніли деякі, здвигаючи плечима, наче вперше чують. Ну, не знаю вже, чи подали, чи думаєте подавати, а мені вас жаль. З обов'язку мого я повинен піклуватись за вас. Той зібрав я оце вас усіх, щоб сказати вам, гуртові прохання подавати заборонено, бо це є дійство скопом. А друге. Хто служить на державній службі, той не має права звертатись до сторонніх людей та інституцій. Для вас ні Державна дума, ні крамольні члени її нічого зробити не можуть. Маєте своє начальство і зо всякими своїми потребами можете вдаватись до нього. До того мушу додати, що я сам давно вже думаю, щоб помогти вам. І сам про це складаю проекта до вищого начальства. Отже, моя порада вам – сидіть тихо, як досі сиділи, ні до яких сторонніх особ та інституцій. Не звертайтесь і покладайте всю надію на своє начальство, бо воно найкраще знає ваші потреби і само думає і дбає про вас. «А що є між вами такі люди, що вас бунтують і підбивають?» І він пошив мене лютим поглядом. «То таких на службі я терпіти не буду. Не слухайте їх, бо вони вас до добра не доведуть. Знайте, що за Богом молитва, а за царем служба не пропадає. А хто до Бога та до церкви святої неприхильний...» тому й на царській службі місця нема. З тим словом він повернувся і вийшов з канцелярії. Знав я добре, і всі тямили, що це він до мене пив, згадавши про Бога та церкву, бо з тим була тут оказія. Чули, може, що наш начальник надумав церкву будувати, щоб і на цім світі, і на тім протекцію й вдячність собі забезпечити. Та й почав усякими способами збирати на церкву гроші. Бралися із нас доброхотні жертви, але з такої голоти багато не зібрати. Отже й натиснув начальник скількох багатих купців, жидів, і дали вони жертву на церкву покарбованців тисячі. А один, кажуть, аж п'ять тисяч дав, бо мільйонер. Не вистачило йти грошей. Тоді почав начальник на користь церкви й гулянки народні з буфетом влаштовувати. От і дало мені колись одного товариша запитати, а чи дав би він жертву на синагогу жидівську, якби її надумали тут ставити. Оце ж, мабуть, і доказав йому хтось на мене. Порозходились ми, та й вже й думку залишили про те прохання до Лучицького. А я вже притаївся та й мовчу. І закаявся, що почав таку справу. Аж усе тепер, перед Різдвом, каже нам секретар, що прийшов папер з департаменту і що міністр, зваживши на прохання нашого начальника, назначив нам наградні на свята. Зраділи всі ми. А дехто й каже, якби не Савченко, що розворушив це діло, то нічого й не було б. Зроду віку нам ніяких наградних не давали, а тепер ось які добрі стали. Радівий я, що хоч таким способом прислужився нашій убогій братії. Другого дня кличуть нас усіх і знову в секретарську канцелярію. Бачимо, налодчика поставлено, піпризу надягає. Аж виходить начальник у парадному мундирі та й каже нам поважно так. Зібрав я вас, щоб сказати вам радісну звістку. Його високопревосходительство на моє прохання зволи видати вам наградні на свята. Ось і без усяких сторонніх людей та інституцій начальство само подбало про ваші потреби. Казав я вам, що ваша служба не пропаде, тож, гадаю я, годилось би тепер і Богові подяку воздати і помолитись за ваших найперших опікунів і благодітелів. Батюшко, отправте молебень за здоров'я його високопревосходительства по просьбі чиновників нашої округи. Отправили молебень. Як попідходили вже всі до Христа, то каже нам начальник. «От вашого імені я пошлю телеграму його превосходительству, що ми всі помолились за його здоров'я і шлемо йому нашу щиру подяку за його ласку і прихильність». «Просимо, просимо!» – озвалося двоє-троє з гурту, а всі мовчали. Пішов начальник з канцелярії, а секретар каже нам – «Начальникові незручно було нагадувати вам, що годилось би яку-небудь жертву дати на церкву, бо нема за що докінчити її. Годиться, щоб ви самі додумались до того. Він же за вас прохав міністра. Якби не він, то нічого б ви не дістали. Ви знаєте, як він старається, щоб церква в нас була? Для вас же старається!» Тож найкраща подяка йому від вас буде, коли ви зо своїх наградних відділите дещо на церкву, ну, хоч би на іконостас чи що. Мовчали всі. Знали добре, що неспроста говорить це секретар, що знає і буде знати про цю розмову і начальник. Ну, то як же, панове? Питає він. Ну, що ж. «Нехай! Як треба, то й треба!» – зітхнули ми. «А до того, – каже секретар, пригадую, що як був тут міністр поза торік, то дуже йому подобалась наша місцевість. Гарні у вас тут краєвиди!» – сказав він. І начальник давно вже думав зібрати альбом наших краєвидів для нього. «Отже, пропоную вам!» Складіться на гарненький альбом, закажемо фотографа краєвиди і пошлімо через начальника міністрові, а? Брали чорти голову. Хай беруть і волосся, сказав я впівголоса сусідові. Що ви кажете, Савченко, питає секретар. Ні, я нічого, я так собі. Ага. Ну то як же, панове, чи згода? Та згода озвався хтось ну то й добре то я так і скажу начальникові, що єдиногласно постановили ви скластися на іконостаз до церкви і на альбом-міністрові. вже ж, кажу я, єдиногласно, бо єдиний тільки й був голос Хе-хе-хе! <різь> засміявся секретар. І завжди ви шуткуєте дотепно, пане Савченко. Хе-хе. Розійшлись ми, а днів через два почали нам роздавати ті наградні. Лежить в секретаря на столі якийсь папір, дає він нам його та й каже Ось вам, панове, рахуночок. Перегляньте, а потім ось тут порозписуйтесь та й беріть гроші. Дивлюсь в той рахунок, молебен, 20 карбованців, телеграма міністрові, 5, на іконостас, 200, на альбом, 100, дрібні видатки, 10. А далі почали ми розписуватись та брати гроші, кому скільки назначено, як до якого чину. То розписався за двадцять карбованців, тому дали вісім, хто за десять, тому чотири. Аж закипіло в мене на серці, а старий прищепа стоїть поблизу, та подивившись на мене, й каже нишком. Мовчи вже, Бога ради Савченку, бо ще лиха якого собі напитаєш. Цить, бери, що даю, та йди. Та не вдержався я. Спасибі вам, кажу, за ласку. Та, може б, ми за тую ласку, ще й начальникові та секретареві на альбомчики склались, хоч поганенький, то вже нічого й не брали б з тої ласки. Ще, може, доклали б покарбованців два до наградних. Секретар зирнув на мене скоса та вже ніби не чує, а позавчора покликано мене до начальника, і каже він мені Ваше вольнодумство давно вже мені відомо. Ви не тільки до Бога і до начальника ніякої пошани не маєте, але ще псуєте своїх товаришів. Взагалі ви – безпокойний елемент. Ваші вчинки і образ мислі не соответствують відам правительства. Отже, мушу я вам сказати... Щоб ви собі з Нового року шукали іншої служби. Може, ви собі звернетесь до якої сторонньої інституції. Може, вам який депутат Державної Думи поможе. А у нас на службі ви не можете бути. Я не мов язика забув, а він повернувся до мене спиною. Та й вийшов з кабінету. 1906 рік Модест Левицький, союзниця, різдвяне оповідання Сумно стає на душі, коли довгої зимової ночі Гуде на дворі хуртовина, стогне вітер у демарі, Немов плаче й жаліється за якісь кривди. А ще сумніше, коли такої доби людина почуває себе одинокою в світі, без поради, розваги, коли боїться вона, що всяк може її покривдити, а оборони й захисту ніде і ні в кого не знайде вона. О такої довгої різдвяної ночі в одинокій бутці коло переїзду, де великий шлях переходить через залізницю, серед степу, геть далеко від людських осель, Сиділа переїзна сторожиха, вдова Магдалина Висоцька, зажурившись, що одинока вона на світі, без поради й розваги, ще й з трьома малими дітьми сирітками На столі світилась невеличка лямка за склом, і при її убогому світлі сумно й сиротливо виглядав осередок тої казенної будки. Велика піч, голі сірі стіни, Два старі образи в кутку під стелею та велике дерев'яне ліжко, що притулилося одним боком до печі, а на ліжку, покриті драним лахміттям, спали троє дітей сторожихи. Сама вона, не стара ще жінка, сиділа з краю постелі, підобгавши під себе ноги і журливо підперши голову руками. Не спалося їй, сумні думки, спогади, роєм кружили в голові. А страх брав усякий раз, як дужче загуде хуртовина у степу, як завиє щось у сусідньому лісі, як заплаче застогне вітер у димарі. Жалібно так і сумно, точнісінько, як вона сама. Магдалина плакала і заводила, коли ховали її чоловіка. Три роки минуло з того часу. Три роки вже живе Магдалина у цій будці серед пустелі під лісом. Одна однісінька з дітьми. Посяг час потерпаючи, що, може, якась недобра людина або інше яке лихо, цуряму, йому, не придіть, як згадувати б Дух Святий з ними. Наскочить, її знищить і жива душа не почує, не поможе, не оборонить. Магдалина встала з ліжка, пішла до стола, підкрутила вище гніт у лямці, щоб ясніше світила, бо вона не так страшно при світлі. Знов сіла на постелі, обтулила дітей, щоб тепліше їм було, перехрестилась і почала вичитувати всі молитви, що знала. Знала вона їх небагато – «Здровась Марія, отче наш та под твою оброну». Вона була католичка, так само, як і чоловік покійний. Родом обоє з тих заруденець, що половина села зветься «Польські заруденці», а половина – «Руські». Хоч усі люди там однакові й одною мовою балакають, тільки одні ксьонза споїдаються в, ксьон в костьолі, а другі упопав в, в церкві, тільки всього й знала молитва Магдалина, ще мати покійна навчила її, тільки й дітей своїх вона сама навчила. Нікому в світі не заздрила вона, тільки тим письменним людям, що по молитовниках Богу моляться. Як хто, думала вона, краще Бого молиться? Тому й Бог більше дає, тому-то письменним людям краще на світі живеться, і достатки в них більші. Чоловік Магдалини служив за сторожа на станції залізниці. Три роки тому, після Пилипа, промочив його дощу ночі на дежурстві, і заслаб він на тяжку гарячку та кашель. Того кашлю ніяк не міг він позбутись, змарнів, висох, аж почорнів, далі почав кров'ю кашляти. Захрип та скорую душу свою викашляв. Лишилася вдова його з трьома дітьми. Найменшому було півроку, а старшій дівчинці шостий рік ішов. Начальство зглянулося на вдову й сиріт і за службу покійного дало Магдалині посаду переїзної сторожихи. Сторожиха – то найменший чин на залізниці. Вона має три карбованці на місяць платні, має будку, паливо та смужку землі повз полотна залізниці. З чверть десятини, а служба тяжка, і вдень, і вночі у всяку погоду треба виходити до всякого заїзду, засовувати бар'єри і зеленим флажком або ліхтарнею давати знак, що коло переїзду все благополучно. Не дай, Боже, сторожись і проспати поїзд, і не вийти до бар'єру, хоч би й все благополучно обійшлося, і ніякого нещастя не сталося. На перший раз оштрафують її, а на другий раз виженуть геть із служби. І хоч тяжко було Магдалині самій дати собі раду, що й з дітьми малими, проте дякувала вона Богу, що й такий притулок є, що не довелося їй по наймах тинятися, не знаючи куди дітей подіти. Хоч і були в неї деякі родичі, та все така біднота, що й самі ледве животіли, не раз сидячи отак на ліжку, коли не спалося через той страх, згадувала вона той страшний день, коли взяли її на екзамен перед тим, як мали поставити її за сторожку. Старший робочий вивчив її всієї тої науки, читав їй по книжечці, а чого вона не тямила або розібрати не могла. Ти він їй по-простому розказував. Добрий чоловік був. І сигнали всі розказав, які, коли й до чого бувають, і петарди, як закладати, коли, крий Боже, поїзд треба зупинити, як порча пути сталася, а машиніст не доглядів червоного флажка або червоного світла у лихтарні. Усе чисто розказав і навчив. Потім послали її до лікаря, щоб освідував, чи бачить вона добре, і чи чує. Дуже боялася вона тоді, аж ноги їй тремтіли. І хоч бачила вона добре все, що їй показували, але ніяк до ладу вгадати і сказати не могла. Ото показують їй палички чорні, що по дві, по три стоять. Показують хрестики всякі, що просто стоять або навскіз. «А що воно, бабо?» – питають. «А їй аж серце з переляку стискається!» «Та так воно, щось ніби. Хвигура!» «Яка хвигура?» – питає лікар. Просто кажи, не вигадуй. Так ніби, хрестик. Ну, хрестик, а який він? Руський, каже Магдалина. Який там руський? Хіба не однаковий хрест у всіх людей? Магдалина злякалась і вже не знала, що й казать. Так, ніби круглий. Де ж ти, дурна бабу, круглі хрести бачила? Гукає лікар. «На цвинтарі дітям ставлять!» А то вона згадала ті хрестики маленькі, що їх з дошки вирізують, та ще дашок над ними ставлять. «Не мудруй, бабо, а просто кажи, як він стоїть, той хрестик, просто чи навскіз, на пальцях своїх покаж». «Вже не могла бідна Магдалина язиком повернути з того страху, то на пальцях показала». Ще показували їй вовняні моточки всякі, червоні, зелені, сині, сила їх була. Та й тут небес сорому обійшлося, бо не знала вона, як їх по панському, по руському назвати. На блакитний казала ружовий, а на зелений темний. Аж як почав їй лікар питати, покажи, який буде, як кров, а який буде, як листя молоде на деревині, а знову який буде, як ті волошки, що в житті трапляються, або який, як льон, коли цвіте. Аж тоді вгадала до ладу, а все це через страх той сталося. Боялася, що забракують її і доведеться з торбами йти, дітей забравши. А ще гірший був той екзамент, питав її інженер, старий, а сердитий такий, що не доведи Боже. А скажи, баба, що значить, якщо паровоз йде з двома огнями на ісказь? Вона це знала, бо навчив її старший робочий, поздоров його Боже, та не вміла до ладу сказати, бо злякалася смертельно. Як дрот буває порветься? Какой дрот? Що порветься? Як депеша порветься, що передати не можна. Що паровоз без депеші йде? Дура, кричав інженер. Та на дорожнього майстра напався, що тут таки стояв. Почему не вивчили, щоб русським язиком говорила? Какой дрот? Зачем такую дуру привели? А Магдалина в плач та в ноги начальству. Паночку таточку, змилуйтесь. «Я знаю, я все знаю, тільки боюся! Змилуйтесь, у мене діток троє!» Як уже пройшов той екзамен, вона й сама добре не тямила. Та, мабуть, Бог зглянувся на її сиріток, бо прийняли її на службу, на тую будку. Отак От уже четвертий рік служить вона в тій будці в степу і обжилася вже тут, до служби звикла. Хазяйствечко деяке завела, курей, качок, піцвинка годує, бо й городина своя є, тільки на корову ніяк спромогтися не могла. Вже й старша дівчина підросла, і матері в поміч стала, і в городі робить, що посилі їй, а при потребі той до поїзду вийде, бар'єри позасовує, та з зеленим флажком на проїзді постоїть. Ото тільки клопіт почався, як нового дорожнього майстра поставили. Старий був, добрий, жалів її, як коли й погукає було, що не заметено біля переїзду, то не дуже сердито. А цей новий, лихий такий та причепа, що вже не раз гірко плакала через його Магдалина. Як тільки перший раз проїздив, то напався за те, що дівчинка до переїзду вийшла. «Сама мусиш виходити і стояти!» – кричав. А на дитину нема чого свою службу складати, а не можеш сама, то йди собі геть, знайдемо іншу. Другого разу лиха година від його була за те, що порося прип'яла до бар'єру, щоб у картоплі шкоди не робило. Вже скільки того крику і лайки було, то й ціле порося того не варто. Виплакалася тоді Магдалина. Аж запухла була на виду, та якось згодом, наче заспокоїлося все. Вже дівчину на переїзд не висилала, сама все виходила, і порося в хліві держала, та й перестав чіплятися дорожній майстер. Аж знов, якось після причистої, переїздив той майстер по лінії і спинився коло її будки. «Слухай, – каже, – Висоцька, ти полька?» «Полька?» каже Магдалина, вибачайте, а серце тьохнуло в неї, бо вже якоїсь напасти сподівається. Ото тепер, каже він, поляків усіх служби увільняють. Та за що? жахнулася Магдалина. А щоб, каже, польського засілля не робили. Та яке бога весілля, коли я вдова. Та й віддаватися не хочу, а дівка в мене ще не доліток. Дурна єси, бабо, і нічого ти не тямиш. Не весілля, а засілля, та все одно ти не розбереш. От чула ти, що інженера нашого вже забрали з рівного, бо поляк і другого інженера забрали за те ж саме. «Оце й тобі, мабуть, таке буде». «Матінко моя!» – скрикнула Магдалина. «Та чим же я винна, що така вродилася? Та ми ж діда-прадіда на цій землі живемо, і чоловік мій покійний тутешній був. А що ми з Ксьон за шлюб брали, то хіба за це мене з торбами пустити з дітьми малими?» Та й так зайшлася слізьми сердешна, що й світу божого не бачила. Мабуть, пожалів її дорожній майстер, бо вже ласкавіше почав говорити до неї і навчати її темну бабу. «Ти не плач, а розумом поміркуй, що ти вже така вродилася, полька нібито, то вже вдруге не переробишся, та тепер, бач, інший порядок зайшов» як Думу государственну настановили. «Та чим же я винна, діти мої, що тую Думу настановили на наше безголов'я?» – плакала Магдалина. «Ти, баба, мовчи та слухай. Отож, Дума такий закон виробляє, що хто поляк, нехай собі йде у свою польщу, а тут, щоб дух його не пах. Та я ж тут теж не кажу». З діда-прадіда, я Польщі тієї звання не знаю, яка вона. Я ж така, як усі тутешні люди, тільки що до Ксьон засповідатися йду, а не до Попа. Я ж по-польському й говорити не вмію. Все равно ти ж читаєшся за Польку. От як хочеш доброї поради послухатися, бо мені тебе жалко, то піди до Попа і перехрестись у руську віру. Тоді тебе вже ніхто не займе, бо ти будеш руська. А тепер, бач, дума такий закон настановляє, що Росія для руських. Розумієш? Магдалина гірко плакала. «Отепер, – казав майстер, – інженерів поляків позабірали, а на їх місце руських інженерів поставили, а далі тобі так буде». Ну, а втім, як собі знаєш, сів на дрезину та й поїхав далі. За три дні плакала після того Магдалина, бо й себе, і дітей жаль. А потім зібралася та й пішла до попав в сусіднє село. Розказала йому, що хоче перехреститися у руську віру. Розпитав він її, чого вона таке надумала, а далі й каже. Добре робиш, серце моє, бо ти не полька єси а малоруського звання. Все одно, що руська. Колись, каже, прадіди твої були православні і за віру тую кров свою проливали. От, каже, під берестечком їх тридцять тисяч полягло, свою віру обороняючи. А потім ксьонзи повернули декого з наших людей у католицьку віру. Ото тепер ти не в нову віру хочеш перехреститися, а до старої прадідівської вернутися. І будеш ти Руська, як ти прадіди твої. Сказав їй прийти в неділю до церкви, висповідав її, запричастив, дітям її причастя дав. І стала з тої пори Магдалина Висоцька, Руська. Та ненадовго дав їй спокій дорожній майстер. Деякий час був дуже добрий для неї, Колись похвалив навіть, що дуже чисто в неї, і на переїзді, й коло будки, аж зраділа Магдалина, бо дуже боялася його. Аж ото в Пилипівку вже знов заїхав він до неї і зайшов у будку погрітися, бо мороз був. Оце добре, каже він. Що ти в руську віру перехрестилась, та вже доводь діло до краю. А то ще до якого краю. жахнулась Магдалина. «Запишись у союз руського народа!» «Та на що це?» «А на те, що хоч ти тепер і руської віри, а Мазепинка!» «Єси, ніби ти по малоруському говориш і до дітей своїх, і з людьми!» «Та хіба ж я одна тільки так говорю? Всі ж люди наші! Хіба всі люди служать сторожихами? О, дурна!» То не служить і живе собі по своїй волі, того звідки ж вигнати? А ти на службі на залізній дорозі відказни жалування береш, розумієш? Тебе можна в два часа, фіть, он що, брат. Та по якому ж я буду говорити, коли я ні по польському, ні по руському не знаю? Будеш говорити, як говориш, що з тобою робити? Коли ти дурна баба. А щоб не була мазепинка, запишись у Союз руського народа. Піврубля рубля заплати, то й запишуть тебе. А союзникам усе можна. Все можна? Здивувалась Магдалина. А як же, їм таке право дано. Їх і поліція боїться. Ось примірно, якби хто побив жида. Зараз йому протокол. До суду потягнуть або посадять там, оштрафують, а союзникові нічого. Та кри мене, Боже, щоб я коли позивалася або билася з ким. Воно тільки для прикладу говориться. Ось ти доктора нашого знала залізнодорожнього. А як же він і хлопця мого середущого порятував, як на гулі був заслаб. Но, то вже немає його. Вмер? Ні, забрали його геть сіля, бо Мазепинець не хотів записатися в союз руського народа, а не хотів пів рубля пожалів, похитала головою Магдалина. А хто його знає? Пишуть у газетах, що Україну німцям хотів продати. Хіба німцям не можна продавати? Здивувалась Магдалина. «От ти говори, з дурною бабою!» Аж плеснув себе по коліні долонею майстер. «Не тільки, що німцям! Государство хотів продати!» «Государство!» – здивувалась Магдалина. «Я німцеві на колонію гуси продала, то, може, і того не можна?» Е, з тобою балакати, то попереду гороху треба наїстися. От просто тобі скажу, якби був той доктор, у союз записався, то нічого б йому не було, а тепер йому жаба цицькі дасть. Отак От і тобі буде за твоє мазепинство. То нехай вже, зітхнула Магдалина, відчинила скриню, розмотала якусь хустину. І дала майстрові півкарбованця. На, те вже, запишіть у той союз народа. Стогне вітер у димарі, плаче й виє так сумно й жалібно, ніби запокійником удова. Лампка світиться на столі, по кутках великого дерев'яного ліжка сплять діти, укриті старим лахміттям, а сторожиха Магдалина православна і член союза народа сидить на ліжку, підобгавши ноги, і вичитує Здоровась Марія, ласкість пелна, пан з тобою православіона, єстесь м'єнзи нев'ястами». 1912 рік Модест Левицький, страшна ніч Акцизний контролер Галка вертався з об'їзду свого участка саме під Новий рік і дуже поспішався, щоб до вечора бути дома. Вже починало смеркатися, а дороги лишилося верстови з тридцять, і дорога та була погана. Місцями снігу намело аж по черева коням, а місцями верстов скілька полози терли по голій мерзлій землі. Часто буває, що як поспішає людина, то мов навмисне всякі перешкоди їй виходять. Так було і з контролером-галкою того дня. В одній монополії сідельщик, майстер, що виготовляє сідла, сідельник, був такий недотепа, що ніяк не міг підвести рахунки до ладу, або не ставало скількох шкаликів, або знов лишок якийсь несподіваний виходив. Шкалик? Це стара міра об'єму вина – горілки. Із півгодини прогаяв Галка, клинучий сідельщика і свою службу навісну, поки довів до пуття ті обрахунки. В другому місці врядник достежу потайну продаж горілки і довелося довгенько посидіти, поки написали протокола та всяку іншу дурницю. На поштовій станції не було коней. І тут знов дурнісінько ціла година пропала – і тепер Галка раз у раз підганяє візника, щоб поспішав, але що далі їхав він, то більше втрачав надію поспіти на ніч додому. Галка лише недавно приїхав на службу в цю місцевість поблизу австрійського кордону. Не знав добре ні дороги, ні людей, ні звичаїв, а до того ще був він дуже боязкий і, наслухавшись усяких оповідань про пачкарів та американців, тих шипайголов та розбійників, дуже боявся їздити поночі. Пачкарі – це дрібні контрабандисти, а американти – це люди, що потай переводять через кордон емігрантів-утікачів. «Далеко ще до Берестечка?» – спитав він візника. «Ферстовець десять буде, або дай його. Ти ж казав, що за годину доїдемо. Якби не така дорога, то й швидше, як за годину доїхали б. Коли б у день... То можна було б обминути шлях, манівцями, кажуть, краща дорога. А поночі страшно. Чого страшно? схопився Галка. Заблудити можна. А як потрапиш, заблудивши на границю, то й під кулю вскочиш або під іншу яку лиху годину. Під яку лиху годину москалі причепляться, як коли то й стріляють, не питаючи. Вони ж не мають права стріляти, коли не втікають, не ховаються. Мають вони право на все. Їм що? Ну, а тих пачкарів не страшно? Чого страшно? Грабують вони, кажуть. Та буває, як кого-то й пограбують. Не так пачкарі, як мериканти. То люди непевні, а пачкарі нічого. Ну? «А ці мариканти, вони тутешні люди чи чужі?» «Тутешні або з того боку закордонні. Наші чи жиди?» «Наші, а бувають іноді жиди, котрий сміливіший. Жиди їх сюди приставляють, до границі, а вже через кордон ведуть наші мужики Пррррррррр! зупинив візник коней, натягаючи р Що р р Трохи не перевернуло їх, щось тріснуло. «Що таке?» – схопився Галка. Візник зліз, обдивився. «Або бодай тобі сімсот кіп дітьків!» – закляв він. «Що там сталося?» – спитав Галка. «Ди тріснув колоса моє маточини?» Маточина – це середня частина колоса у возі з отвором для осі та гніздами для спиць. Що ж тепер буде? А хіба я знаю? Коли б хоч до тої мерви дотягнутися, далеко без дишля не в'їдеш, та ще по такій дорозі. Або дай ти згорів був, ще маленьким бувши. Кляв візник той дишаль, зв'язуючи його мотузком. Чи мали шматок часу прогаявся й тут, поки полагодили ту шкоду, але їхати далі довелося вже ступою. Та й то разу раз оглядаючись, «Не доїду сьогодні додому», – з очаєм подумав Галка. «Та хто його знає? Може, то судилося так на моє щастя? Може, якби їхав далі, то на смерть яку наглу наскочив би під кулю солдатську або під ніж яким мерикантам?» – міркував він, розважаючи себе. «Слухай!» – звернувся він до візника. А ті мериканти кажуть, грабують, буває. Та буває. Як кого такого переводять, що гроші має, або одежу добру, то й пограбують. Доведе до самої гряниці. Та й обдере чисто, тільки з душею й пустить на той бік. А чиновників вони бояться? Яких чиновників? Ну, начальства всякого. А ж, поліція їх ловить, корчемна стража собі ловить, нібито від акцизу, бо вони туди втікачів перевозять, а назад, щоб у порожні не йти, шпирт несуть. То не люблять, кажеш, і акцизних? А за що їх любити? І вбивають, буває. Кого? Ну, чиновників, акцизних. Ні. Такого не бувало. Було раз, що втікали мериканти від стражників корчемних, що стріляли в них. Ну, вони й собі стріляли. Одного стражника скалічили. Скалічили? Еге! Та хто його знає, хто там стріляв? Чи мерикант, чи може той тікач, що його переводили? Всякий народ буває. А було колись, давно вже, батько мій розказував, корчми ще тоді були, по шляхах. Монополії не було. От заїхав у таку корчму якийсь чиновник, що дуже ловко тих мерикантів та пачковозів ловив. Заїхав у ту корчму. Не знаю, чи коні попасати, чи ночувати, та й так і не стало його. Ще, та й годі, так як не було його. Куди ж він щес? По сей день невідомо. Шукали, трусили, людей питали. І тут, і по тім боці. Щес, як не було його. В галки холод поза шкурою пішов. Він налапав у кишені свій револьвер. Вбили, мабуть. Та найнакше, вже не помилували. Ну, та це коли було, не за вашої пам'яті а може й сам утік за гряницю. «Чого ж він мав би втікати?» – допитувався неймовірний Галка. «А хіба чиновники не втікають? Украде гроші з казни. Та й майне так, що й сліду не витко. Поножі між панами такі бувають». Галка трошки заспокоївся. «А до мерви тієї далеко ще?» – спитав він. «Ні, ось-ось буде». «А є там, де переночувати? Чому нема? Є заїзди? Аби жиди були, то вже не пропаде людина. Сього достанеш!» Незабаром і справді замехтіло в темній далечині світло, і трохи згодом Галка в'їхав у маленьке пограничне містечко. «То скажете, до заїзду під'їхати?» – спитав візник. «А що ж, куди ж тепер поночі без дишля плентатись?» Та вже ж, підночуєте, а я тим часом полагоджу санки. Як у світа виїдемо, то на ранок і дома будете. Візник заїхав аж у підсіння, тобто ганок з піддащам, рундук. Старого облупленого заїзду, що стояв з самого краю містечка. Вийшов з ліхтарною в руці господар, середнього віку, здоровенний і кремезний жит. І заметушився, запрошуючи гостя. «Пожалуйте, пожалуйте сюди, ваше високородіє! Є у вас де переночувати?» – спитав Галка. «А як же? Пожалуйте, ось самі побачите! Сюди, пожалуйста!» «Хайке, гібахлет гіхе!» «Хайке, дай свічку швидше!» – крикнув він кудись у темряву. Галка випростав ноги з бараниці, виліз із саней і пішов за господарем. Ноги йому затерпли від довгої сидні, в тяжкій бурці йти було трудно, а в підцінні слизько. Помаленьку соваючи ногами, він увійшов за господарем у горницю. Товста, де була жидівка, закутана в теплу хустку, внесла свічку. Галка роздивився по горниці. Велика була вона, з розмальованими стінами і стелею. З великою грубою. Під стіною стояло ліжко з великою купою подушок, застелене червоною ковдрою. Далі велика чорна шафа, скілька стільців, а посередині великий круглий стіл. У горниці було чисто, тепло, тільки пахло часником. «А що, правда? Добре тут буде вам?» З задоволенням усміхнувшись, спитав господар. «Нічого», – сказав Галка, розперезуючись. Господар поставив ліхтарню і метнувся стягати з його буржуйку. – А самовар є у вас? – питав Галка. – А як же, все є, чай і сахар, може до чаю захочете, риба є, смажена, яйця, молоко. – Ну, добре, то дайте ж мені чаю напитися, бо трошки змерз я. І Галка почав ходити по просторій світлиці, щоб розворушити ноги і зогрітися. Він підійшов до грубки, попробував її рукою. Досить тепла була. Можна ще запалити, як схочете, сказала хазяйка. Добре, згодився Галка. А ви, господарю, поможіть візникові полагодити санки. Обламалися. Будьте спокійні, ваше високородіє, все справимо. Хайке, зудбрінген, а самоваргібін епесцівербасен. Скажи подати самовар, дай чого поїсти. А може ви хочете водки? То в нас, вибачайте, нема. Щоб у вас не було водки, неймовірно промовив Галка. Поби мене Бог, ще й загрянична десь мусить бути, або ром. Знайдіть хоч крапельку, щоб я до шабаса не дожив. Ну-ну. «Не треба, у мене є своя». «От і добре, бо в нас усе є, з'їсти, закусити, а водки вже, вибачайте Ну, «Но-но, йдіть, порядкуйте там, щоб самовар був», – сказав Галка. Господарі жінка його вийшли. «Дурний би їм віри пойняв, що в не горілки нема», – подумав Галка, походжаючи по горниці. «Потрусити б його добре» то всякої контрабанди знайшлось би. Боже мій, напевне, іммігрантів переводить, не віра. усміхнувся він. І якось моторошно йому стало. Зараз пригадав того чиновника, що ще без сліду, може, якраз у цьому самому заїзді, галка добув з кишені бурки револьвера, виняв його з спіхви, оглядів і поклав на столі. Нехай бачить, подумав він, не посміє. І він пригадав собі високу, Дужу постать господаря, Його темне осмалене обличчя, Чорну кудлату бороду. Непевний чоловік, Заведися з таким, То без револьвера і ради не даси. А ще, напевне, В його спільники є, товариші, І тут, і по тім боці. Чого їм боятися? Нашкодив тут, утік туди. Нашкодив там, сюди вернувся. Непевний народ, Галка підійшов до вікна, поторкав його. Стареньке вікно було дрантиве. Добре шарпнути його з надвору або від ціля штовхнути. То так і вискочить з Лудки. Підійшов до дверей, що в сусідню горницю. І двері ті також були тендітні. Ні на що, защепнуті тонким друтяним гачком. А щелина між ними була така, що палець пролізе. «Дитина висадила б такі двері!» Якби наперлася, злісно всміхнувся Галка. Сусідні горниці розмовляли по жидівському, здебільшого жіночі голоси. Галка знав трошки німецьку мову і з тої розмови зрозумів деякі слова. А акцизник», новий акцизник. А, вже знають, хто й що, подумав Галка. Новий акцизник. А чи не краще б їхати далі? І він почав вагатися. І сидіти тут у такому непевному місці страшно, а їхати поночі далі ще страшніше. Проклята служба! Сидів би собі дома безпечно, а тут тиняся понад кордоном. Ну, чуй по таких заїздах, не знаючи, чи встанеш завтра живий, чи, може, й сліду твого не знайдуть. Незабаром Мишурес, молодий жидок. Вніс самовар старенький, що похилявся на бік з маленьким чайничком, і поставив його на столі. За ним згодом увійшов сам господар і поставив на столі тарілці з вареними яйцями, смаженою рибою, булку, сільничку. Він скоса подивився на револьвер, а Галка скоса глянув на його. Здоровенний гайдамачисько», – подумав собі Галка. «Мерикант! А що там із тим дишлем?» спитав він господаря. Справлять, будьте спокійні, заспокоїв господар. Коли б не те міг би їхати далі, чого б мені тут ночувати? Хіба вам тут погано буде ночувати? Дома краще? Ну, звичайно, нема як дома, але знов по такій дорозі поночі їхати. Опасно? Що значить опасно? Ну, всякі ж пригоди бувають. Тут у вас на гряниці всякий народ вештається. Ну, який там народ? Пачкарі, мериканти. Ну, то що? Хіба від них лиха не буває? Що значить лиха? Я їх не займати, то кому вони лихо зроблять? Сохрани, Бог. А у вас вони бувають? Хто? Мериканти. «У мене, американти. Що вам Бог дав? А хіба що? У мене порядочні люди бувають. Господа, чиновники, офіцери погряничні. Ревізор, що з Петербурга їхав, ночував у мене. Найстарший погрянічний доктор, справник позапрошлого году ночував. Американти? Хе!» – усміхнувся господар. «А чим же ви живете? Чим заробляєте, коли ви з пачкарями та американками діла не маєте?» «Я? Я з усями торгую, з яйцями, з куповою і за границю відправляю. Мене на всю округу знають». Галка неймовірним оком зирнув на господаря. «Дурням розказуй, не мені», – подумав він. Побалакавши ще деякий час із господарем, повечерявши та напившись чаю, Галка почав укладатися спати. Він іще раз оглядів вікна й двері. Цей огляд не заспокоїв його ані трошки, а ще більше тривоги завдав. Взяв револьвер з столу і поклав собі під подушку, роздягнувся і погасив свічку. Не спалося Галці. Він пригадував собі всі страшні пригоди та душогубства про які чув коли або читав у газетах. Пригадав собі таємничу подію з тим чиновником, що тут де з без сліду. І мимохідь рука його лізла під подушку, налапуючи револьвер. До того ще блохи напали його і кусали немилосердно. У сусідній кімнаті гомоніли жиди своєю незрозумілою мовою. Хоч раз скільки галка чув, що хтось утихомирював той гомін. Що? З годину, може, Галка крутився на постелі, перевертаючись з одного боку на другий. І вже сон починав морити його. Вже й у сусідній кімнаті ставало тихше, коли враз затупотіло на дворі, під вікнами. Щось під'їхало до заїзду. Реболтер! Загукали з надвору. По підсінній затупотіла хода людей і коней, Рипали двері. У Галки вмить пропав сон. Він сів на постелі, прислухався. Чи не американти заїхали? подумав він. Хіба що пуття ще буде тепер поночі вештатися? У сусідній кімнаті знов загомоніли голосніше, засовались стільцями, хтось кашля, а голос господаря разів скільки зупиняв гомін. Галка знов налапав револьвер під подушкою. Втім, голосна розмова в сусідній кімнаті вразу щухла і почали там шепотіти. «Змовляються!» – подумав Галка, і холодний піт зросив йому чоло. Він узяв револьвер у руки, зліз постелі і боси, тихенько навшпиньках, пройшов до тих дверей, що у сусідню кімнату. По тій стороні дверей стояли і пошепки змовлялися. Галка розібрав скілька слів з тої розмови. Шлюф Спить?» – питав потиху один голос. На хвилинку всі замовкли. Галка затаїв дух і міцно стиснув держальця револьвера. «Шльофт!» – прошепотів другий під самими дверима. «Гиба месе!» – дай ножа! – трошки голосніше сказав господар заїзду. Галка добре впізнав його голос і зрозумів те страшне слово. Він затремтів усім тілом. «Скільки їх там є? А я один!» – подумав він. Коли враз вдереться їх троє, четверо, то не встигну більш одного разу й вистрілити. Треба заховатися так, щоб одразу не знайшли. Вони кинуться до постелі. Засяду ось тут за шафою. Поки вони до постелі, я вкладу одного. Поки опам'ятаються, другого. А там побачимо. Вискочу вікном на вулицю. А може під вікном стережуть? Все ж таки осторонь засісти краще. Виграють час аби тільки рука не тремтіла. І він тихесенько пройшов у куток за шафу, став на одно коліно, сперся на друге коліно ліктем і обіручно ставився стріляти. А у сусідній горниці шугали босі ноги і по йшла якась нарада. Потім протягнули одну половинку дверей, зробилася посередині щілина і через неї вихопилася довга смужка світла. Далі в ту щілину просунувся ніж, і помаленько обережно відважив гачок, що на його защепнуті були двері. «Починається!» – подумав Галка і затаїв дух. Гачок відскочив. відчинилася половинка дверей. На порозі станув господар з великим кухонним ножем у руці. За ним стояла його жінка з лампою в одній руці, а другою рукою закривала світло її. Щоб небагато його йшло в темну горницю, де був Галка. Поза ними більше не було нікого. Господар оглянувся по кімнаті, і тихо, він був без чобіт в одних панчохах, посунув уперед, держучи довгі ніж на поготові. Страшний був вигляд того душогуба. Патлата голова, чорна кудлата борода, здоровенна постать. Стріляти, подумав Галка. Ні. Нехай підійде до самої постелі і повернеться спиною до мене. Легше буде влучити. Їх поки що тільки двоє. Стигнув. Господар тихо просунувся до стола. Хоче револьвер мій узяти, подумав Галка. Думає, що я його на столі лишив. Господар справді обережно полапав лівою рукою по столі. Вправі він держав страшний ніж. Потім притягнув до себе лихтар. Виняв з його свічку, перерізав її ножем надвоє, заклав назад половинку в ліхтар, а другу взяв собою і так само тихо й обережно подався назад. «Шлюфт?» – пошепки спитала його жінка. «Шлюфт!» – відповів господар і тихенько зачинив за собою двері. 1918 рік Модест Левицький, коляда, пам'яті Івана Карповича Тобілевича Карпенка Карого. Гостро задзвонив дзвінок у сінях, раз, удруге, утретє. Іван Карпович прокинувся і не міг спросоння розібрати, що воно діється. Знов разів скілька задзвонило, і хтось постукав кулаком у двері. Прокинулася жінка Івана Карповича, що була хвора. І лише тільки недавнечко почала піддужувати, та й спала здоровим твердим сном. Прокинулась і п'ятилітня Орися, дочка їх. «Що воно за тривога? дивувався Іван Карпович, і нашвидку накинувши на себе піджака, побіг босею сіни. Туди ж таки вибігла з кухні заспана кухарка. «Хто там?» – спитав Іван Карпович. «Телеграма». Озвався голос за дверима. Іван Карпович отсунув двері, і замість телеграфного розновщика всінив війшов жандармський офіцер, двоє околодочних і чоловіка шестеро городових. «Ми маємо зробити трус у вас», сказав жандармський офіцер. «Де ваш кабінет?» Іван Карпович з того несподіваного дива не знав, що й казати їм. «З якої ж речі?» спитав він. Всего ми не знаємо, мовить офіцер. Нам приказ дано, та й годі. Ну що ж, трусіть, хіба я можу вам заборонити? Та тільки дайте ж мені хочуть одягнутись. Добре, одягніться, а нас тим часом проведіть у свій кабінет. Ходім, тільки прошу вас, моя жінка хвора лежить, вона переболіла на тиф. І тільки що починає видужувати. Не тривожте її, дитину. Майте совість. Добре, ми їх не потревожимо, казав жандарм. Пішли у кабінет, а йдучи лишали в кожній кімнаті по двоє городових. Двоє ж осталося в сінях. Іван Карпович побіг одягатись. Жінка сиділа на постелі, бліда, стривожена. «Що там?» – спитала вона. Нічого не тривожся, казав Іван Карпович, одягаючись. Прийшла поліція трус робити. Не бійся, вони сюди до тебе не прийдуть. Жінка заламала руки. З якої ж речі? Хіба я знаю? Не кажуть, а в тебе нема нічого такого. Нічого. Заспокійся. Лежи, Орисю, спи кинув він слово до і пішов до несподіваних гостей. А ті гості в кабінеті самі вже засвітили собі лампу і нишпарили в паперах на столі. «Ви багато пишете», – мовив жандарм. «У вас тут все якесь писання». «Еге, пишу», – відповів Іван Карпович. «Ви письменник?» «Письменник». «Малоросійський?» Бо у вас тут усе не по-руськи. Еге, український. Ми заберем для перегляду ваші папери. Якщо нема там нічого нелегального, вам повернуть їх. Та у мене ще більше є таких шпаргалів, казав Іван Карпович. Тільки я думаю, що ви марно турбуєтесь, забирати все, бо воно здебільшого друкувалось у газетах та журналах або окремими книжками, ще за цензури. Так-то воно так, а все ж знаєте, переглянути треба. Віддадуть, кажу, коли нема там нічого такого. Повідчиняйте нам шухлядки в столі і шафу з книжками. Іван Карпович повідчиняв усе, і гості взялися виймати і переглядати всі папери, листи та книжки. Тим часом непримітно ввійшла у кабінет дівчинка і побігла до батька. «Ти чого, Рисю?» – здивувався Іван Карпович. «Чого ти встала? Іди до мами, лягай!» «Іди спати, дівчинко!» – сказав і жандармський офіцер. І на лиці його промайнуло щось тепле, людяне, неказенне. «Як же я піду спати, коли гості є? Треба ж буде прийняти їх, накрити до столу». Жандарм, дивуючись, глянув на дитину. «Вона вже помагає матері», – мовив Іван Карпович, гладючи Орисю по кучерявій голівці. «А тепер, як жінка хвора лежить другий місяць, то вона в нас за хазяйку». «Тату, чого мама плаче? Гості прийшли, а вона плаче». «Так, Люба, може тому, що хвора», – казав батько. «Ні, тату». Мама тепер поправляється, попереду гірша хвора була, а не плакала. Жандарм одвів голову от паперів і подивився на Орисю. «Гарна у вас дівчинка», – сказав він до Івана Карповича. «А у вас є дівчинка?» – спитала Орися. «Є». «А чому ж ви її не взяли з собою?» «Пізно вже, вона спить». «А чого ж так пізно прийшли? Було б раніж!» Настала прикра мовчанка. «А вашої дівчинки мама не хвора?» «Ні! І не плаче?» «Ні, не плаче!» – мовив жандарм, уткнувшись знову папери. «А як другий раз прийдете до нас, то приведете її?» Жандарм якимсь дивним поглядом подивився на Орисю, потім зітхнув і тихо промовив, дивлячись у папери. «Бо не приходите другий раз до вас, дитино. «Ні, ви приходьте, тільки раніше, і дівчинку свою приведіть. Ви будете переглядати татові папери, а вона перегляне мої забавки. Весело буде!» А поки що не весело, мовчав Іван Карпович, та не весело, мабуть, було й гостям. Тату, питала Орися, а ті люди, що у гостині і столові, чого поприходили? Треба їм так, дитино, може, колядувати, може, посівати? Ой, колядуємо ми тепер, дитино, як ніколи не колядували, зітхнув один з околодочних. Вони понаносили снігу чобітьми, казала Орися, а мама не любить, щоб сліди робили. «Нехай там, Любо!» – мовив батько, гладячи її кучеряву головку. «Настя затре, як підуть. А ти пішла б до мами. Що там мама робить?» «Добре, тату, я піду зараз, довідаюсь. Може, мамі чого треба? Тільки ти скажи мені, тату, чого вони шукають по твоїх шухлядах? Може, я знаю, то знайшла б їм?» «Ні, Любо!» «Ти не знайдеш! Ти ще того не знаєш!» – мовив батько. «Іди до мами!» Орися вибігла з кабінету. Околодочні переглядали книжки в шафі, а жандармський офіцер – листи й папери. Листи він откладав на окрему кубку, а папери, здебільшого старі рукописи Івана Карповича, кидав назад. Отсунувши одну шухляду в столі, він побачив такі речі – яких не сподівався знайти – ляльку без руки з одбитим носом, резинового котика, стареньку свистульку, якісь коробочки з малюночками наверху, бляшаний поламаний паровозик та інші старі дитячі забавки. – Все вашої дочки забавки? – спитав він. – Ні, це забавки моїх покійних діток, – зітхнув Іван Карлович. Це для мене дорога згадка, пам'ятка. Оближте, тут для вас нічого цікавого нема. Та й взагалі нічого ви у мене не знайдете, хоч як трусіть. Даремна праця ваша і морока. Та я бачу, мовив жандарм, почуваючи себе якось ніякого. Оці тільки листи. І листи для вас не цікаві, нічого там політичного нема. Це все від моєї матері, та від покійного батька. Прикро мені буде, коли чужі люди будуть їх читати. Я й сам дивуюсь, правду казавши, чого приказано вас трусити, та ще й арештувати, мовив жандарм. І арештувати? Жахнувся Іван Карпович. Еге, ось приказ читайте. Іван Карпович прочитав приказ. Слухайте, сказав він, ви ж бачите самі, що я мирна людина і нічого незаконного в мене нема. У мене хвора жінка, хоч її пожаліли б. За що ж так? Знущайтесь над людьми. Мені й самому прикро, мовив жандарм. Це, мабуть, якесь непорозуміння або помилка. Але ж ця помилка дорого мені коштуватиме скрикнув Іван Карпович. «Як же я покину хвору жінку? Та їй же, бідній, от того лиха гірше стане!» «Приказ є, нічого не вдіяти», – розвів руками жандарм. «Повірте, мені самому прикро, та...» «Ось дозвольте, я присяду тут, напишу протокол, та й підемо». Він сів при столі писати. Знову війшла Орися, несучи цілий оберемочок книжечок, паперів. Ось, дядечку, звернулась вона до жандарма. Нате вам, подивіться, це я писала, а це я малювала. Може, візьмете переглянути? А це мої книжечки, тут гарні малюночки є. Ви візьміть, нехай ваша дівчинка перегляне, може їй буде цікаво. А другий раз, як прийдете, візьміть її з собою. Світлі блакитні очі дитини дивились на жандарма просто, щиро. На казенний папір протокола закапали сльози людини. Модест Левицький. Таємниче вбивство. Різдвяне оповідання. На широкій вулиці великого міста рясно світили вогні. Із електричних ліхтарень, із вікон великих і багатих крамниць. На пішоходах снував народ, обминаючи та поштовхуючи один одного. Було годин вісім вечора. Хоч мороз був невеликий, але прикрий холодний вітер дошкуляв дуже. Дошкуляв він і тим людям, що були в теплих шубах. Вони куталися щільніше, підіймали комір ховали руки в кишені або в рукави. А хто не мав шуби або хоч теплої кереї? Та чи варто про це розказувати? Тим людям, що мають добрі шуби, здебільшого не цікаво знати, як почуває себе зимового вечора біднота, що не має ні кожуха, ні доброї кереї. Не цікаво їм. То не що ж їм про це розказувати? А біднота, безкожушна та безкерейна, ще краще за мене знає, як дошкуляє холодний хвисткий вітер, то їй не цікаво буде слухати про те, що й без того досить обридло. Тож скажу, як коротко й просто того вечора мерзли люди і в шубах, а ще гірше було тому, хто не мав теплої одежі. Перед вікном Великої книгарні стояло троє людей, двоє вкупі, притулившись одно до одного, чоловік і жінка. Він був у доброму пальто з смушевим коміром та й в смушевій шапці, а вона в короткій шубці, теж із коміром, а третій стояв окремо, осторонь, і тулиївся у стареньке руде пальто, позакладавши руки в кишені. Отже, всі троє були не без і, мабуть, ще не дуже померзли, коли охота була стояти перед вікнами книгарні і розглядати книжки, що були на виставці. Власне, розглядали книжки тільки двоє. Чоловік та жінка, а третій, що стояв осторонь, тільки й так собі вдавав, ніби то й йому цікаво стояти перед книгарнею. Він насунув картуз, геть аж на очі, підняв комір і хоч дивився на книжки, а раз у раз закидав скоса оком на чоловіка та жінку й уважно прислухався до їх розмови. Ну, вже, здається, все купили, що треба, промовив чоловік. А куди ти поклав револьвер? спитала жінка. Тажу кишеню, куди ж більше? Коли б не теє, як небудь притиснеш необережно або штовхне хто. Не бійся, не вистрелить, сказав, усміхнувшись, чоловік. Ну, то ходім додому. Холодно дуже. Зробили вже все, що треба. Ходім. Вони пішли, взявшись під руки, той третій рушив за ними назирці. Пройшли чимало великою вулицею, а далі звернули в меншу. Вже не так рясно було там світла, людей було менше, і гомін не такий. «Чи добре ти сховала голову?» – спитав чоловік жінку. «Добре, в скриньку, що під ліжком. Може, знайдуть?» «Не знайдуть, не додумаються. То треба сьогодні ж таки все зробити», – сказав чоловік. «А вже ж?» На що відкладати? Третій присунувся ще ближче і пішов майже поруч із ними. Навіть трохи видався уперед, щоб чутніше було. От як заснуть, то зараз візьмемось за діло, мовив чоловік. Боюся тільки, що не зможемо самі добре зробити, озвала жінка. Чому не зможемо? Не така трудна штука, я вже обдумав усе. Прилаштую добре, а ти обшиєш. Вони звернули у ще меншу вуличку і трохи згодом зайшли у якийсь двір. Під улиці стояв трьохповерховий будинок, а під ним були ворота. Третій спинився на хвилинку воріт, обдивився навколо, потім шугнув із саму ворота. У дворі стояв невеличкий старий домочок, туди зайшло тих двоє. Третій, оглядаючись, підійшов до дверей, прислухався, але нічого особливого не почув. Постоявши хвилину, він вийшов на вулицю, полапав по стіні коловорід рукою і знайшовши державця від дзвінка, що під ним була табличка «Звонок к дворніку», сіпнув раз у друге. Вийшов дворнік, накинувши кожух на опашку. Третій підійшов у сутін під ворота і пошепки почав про щось говорити з дворніком. У канцелярії участку сиділо двоє дежурних поліційних чинів. Один напівлежав, откинувшись на спинку кресла, уклавши ногу на ногу, і курив грубу цигарку. Другий сидів коло стола і перегортав папери, що кубкою лежали перед ним. Ну «Ной нудьгаш!» – протягнув перший, позіхаючи, потягаючись. «Дев'ята година тільки, що доходить, а вже спати хочеться смертельно. Заснеш тут!» Хонуропробубаній другий, не підводячи голови від паперів. Бодай так нашим ворогам лиха доля спала, як ми спимо. Вже, що правда, то правда, мовив перший. Пам'ятаєш, як у приказі по поліції новий поліцмейстер писав, щоб люди могли спокійно спати, знаючи, що за них поліція не спить. хе хе А що б'ємо? А тут, виходить, з тими трусами та рештами, що й самі не спимо, і людям спати не даємо. Ось за ту ніч я троє трусів зробив, десятеро людей арештував. Незавидна служба, озвався той, що сидів коло столу. Що й казати? Повіриш, мовив він далі, покинувши папери, якби не жінка та діти то зараз плюнув би на таку службу і у дворники пішов би. Ну, у дворники не пішов би, бо це вже, як би сказати, честь мундира чи що. Ой, честь, вже мені та честь у печінках сидить. А все ж таки тепер ти дворників по морді б'єш, а то тебе хтось бив би. Е, воно ж так, до того тільки говориться. Хіба тільки кулаком можна по морді бити? Іноді словами наб'ють гірше, як кулаком. Буває. І жандарми на тебе налягають, І поліцмейстер тисне, І губернатор догани робить. А ти й так уже крутишся, як та муха в окропі. Всім годити мусиш. Та ще не гнівайся, не лякайся, Увічливо все роби. Ох, коли б то вже та Конституція справді була, чи який там чорт? Тю, чи ти, брате, здурів, чи з того недосипу забув, то сам єси. Тобі Конституції захотілося? Ха-ха. А їй Богу, ніхто так щиро не хоче Конституції, як я. Куди ти так не хочуть? З глузду з'їхав макуха, їй Богу. Бані, ось я тобі зараз доведу, то ти будеш дурень, не я. Ну-ну, ти мені скажи, докучили тобі труси? Осто то чортіли. Ну, а якби була Конституція, та не така, як тепер, а добра, то не було б для чого труси робити, бо все те було б тоді законне, і ми б знали б тільки тоді порядку на вулиці глядіти. Та злодіїв ловити. Ось ти міркуй, позавчора опівночі послали мене робити трусу професора. Розумієш, професор університету дійсвітельний статський советник. Ти ж подумай, стара людина, поважна, генерал, можна сказати, та не такий, що в його тільки на плечах сояшники блищать. У голові його генеральство. Ну. Посилають, то мусиш. Прийшов я туди, а саме не знаю, на яку ступити, куди очі подіти. Перепрошаю його, так і так кажу, приказ у мене є. Вибачайте, трус мушу вас робити. Робіть, каже, коли приказ маєте, я не змагаюся. Лагідно так каже, голос тихий, старечий. Дідок уже він. Яка там може бути революція? «Не розумію. Де ж, кажу, ваше превосходительство, книги ваші, папери?» «А ось, каже він, книги мої, ось тут, у кабінеті. Тільки прохав би я вас. Не розкидайте дуже мої папери, бо то моя праця наукова. Для мене всякий мій папірець дуже велике значення має. А вам він ні на що не здався. Глянув я, брате, мій по кабінеті». «А там книжок тих, повні шафи, геть аж до стелі. Драбинка стоїть. Та чи з нашою то головою? Що не візьмеш книгу, як не німецька, то французька, або англійська, або, може, ще якою іншою мовою? Чи я там дуже тямлю?» Приступив до паперів, нічого гісінько не розберу. «Хоч ти мене вбий!» Ще й пише старий так, що не вичитаєш і одного рядка. А він стоїть собі, усміхається. Дозвольте, кажу, я тут де-небудь примощуся та напишу протокола. А сідайте, каже, ось тут до столу. Та що ж ви напишете? А що ж я напишу? При самому щатільному обиску нічого протизаконного не знайдено. Добре, каже професор, як так, то й так. Ну і скажу тобі, брате, що вийшов я від нього, то так себе почував, ніби мені хто морду набив. Уночі стару поважну людину потурбував, як злодія якого. А для чого? Щоб самому в дурнях опинитись. Так, Та протяг товариш, ну, то чи ж не лиха наша служба? Чи хто нас за неї добрим словом згадає? Чи самі ми по-людському живемо? Лають нас, кленуть, Хто в очі, а хто поза очі. У газетах кепкують з нас та глузують, А начальство за все ще й догани робить. Погодься обережно, Нісполнительний скажуть, А візьмешся до діла, Мало надвоє не перервешся. При вишені є власті, кажуть, Під суть ще вскочиш. Губернатору це недавно лає-влає. Лає. Чи ви, каже, хоч одно, яке путяще діло зробили? Хоч одно злодійство, як слід, відкрили? Скрізь грабежі, душогубства, а ви спите, чи хто вас там знає, що вже робите? У кімнату війшов той третій агент Шпих. Убивство, яке сталося на Енській улиці. Коли? Кого обито? Не знаю. Темна історія. Знаю тільки, що голову битого відрубали і сховали. Знаю, де її сховано. Сьогодні, ось зараз, мають усі сліди поховати. Треба накрити їх зараз. Негайно. По гарячих слідах. Бо як прогавимо, то все вислизне зне з рук. Дайте мені людей. Сам піду з вами, схопився дежурний Макуха. Він позвонив увійшов дежурний Десяцький. «Зараз мені шість чоловік, щоб готові були живо!» Десяцький вийшов. «Хто ж убив?» – спитали дежурній Шпига. «Таємнича справа. Убив, здається, вчитель реальної школи Скоропадський. А коли, може, не сам він убив, та знаю напевне, що він і його жінка хочуть покрити убивство, сховати труп і позамітати всі сліди». Голову сховали в скриньку під ліжко. А труп саме йде? Того не знаю. Треба шукати. Як же ви довідались? Достежив, дослухав. Ходім, пішли. Дорогою ж шпигостерегав поліцейського чина. Озброєний він. Має при собі револьвер. Важайте, щоб не покалічив кого, коли схоче оборонятись. Або щоб сам собі смерть не зробив перед часом. Буваєш? А, буває!» Пробубанів Макуха. Учитель Скоропадський з жінкою, вернувшися додому, сіли вечеряти. У них було двоє діток – хлопець та дівчинка, Івась та Ганя. Сем'я вечеряла, а наймичка тим часом стелила дітям постельки. «Мамо, то ви ходили купувати нам гостинців на ялинку?» – питала дівчинка. – Ні, так собі ходили, – одмовила мати. – А мені здається таки, що ви по гостинці ходили, тільки казати не хочете. – Не будь така цікава, бо худко постарієш, – сказала мати. – То тато, значить, був дуже цікавий, – спитав хлопчик і Вась. Чого так? Бо він старий. – Який же він старий? – усміхнулася мати. «Тато ще молодий, а все ж таки старіший за вас!» – змагався Івась. Батьки засміялися. Скоропадський пригорнув до себе синочка і поцілував його в кучеряву голівку. «А чого б ви, дітки, хотіли собі на ялинку?» – спитав він. «Лівольвера!» – сказав хлопчик. «На що він тобі?» «Стріляти буду!» «Кого?» «Ганю!» Як не буде мене слухати. А тобі ж не жаль буде стріляти, Ганю, твою сестричку. Івась задумався трошки. Я не так, щоб її зовсім пострелити, а щоб лякати. Не дуже я того боюся, озвалася Ганя. Побачиш, серйозно сказав Івась. А ти, Ганю, чого хотіла б? питав батько. Я хотіла б нової ляльки. Бов старої розбита голова. Батько й мати переглянулись. А добре ти вгадала, сказав скоропацький до жінки. Ну, дітки, мовила мати, повечеряли, то й спати пора вже йти. Мамо, а коли ж та ялинка буде? питала Ганя. Буде, буде, дитинко. Через тиждень буде. А тиждень то довго, мамо, питав Івась. «Сім днів!» – хлопчик задумався. Він ще був маленький, п'ятий рік йому йшов, то число сім було йому незрозуміле. «Мамо, а як ви нам не купили гостинців на ялинку, то хто ж нам їх дасть?» – зажурився і Вась. «Янголочок принесе!» – мовила Ганя. «Янголочок, мамо!» «Янголочок, сину!» «Добрим діткам він носить гостинчики і під подушечку кладе», – додала Ганя. Іваз зітхнув. «То, може, і нам він принесе, мамо?» – спитав він згодом. «Принесе, діточки мої, принесе!» – мовила мати, цілуючи дітей і накриваючи їх у постельках. Батько сидів коло столу, переглядаючи останню книжку літературно-наукового вісника – Мати вкладала дітей. Наймичка збирала посуду після вечері. Втім, щось постукало в двері. Хто там? спитав Скоропадський. Телеграма! озвався голос за дверима. Скоропадський одчинив двері і вмить у хату вскочило кілька чоловіка поліції з револьверами в руках. Старший вхопив Скоропадського за обидві руки. Віддайте зброю. крикнув він. «Яку зброю?» – спитав Скоропадський, витріщивши очі. Він не міг опам'ятатися з того дива. З другої кімнати вибігла жінка і станула, мов скам'яніла. «Де ваш револьвер?» – питав поліцейський. «У мене нема револьвера», – одрік Скоропадський. «І зроду не було. У кишені мусить бути», – озвався шпих, що тут таки був. Повивертали всі кишені в Скоропадського і ніякого револьвера не знайшли. – Де ваше пальто? – питав шпих. – Онде, на кілочку висить. Потрусили пальто і з одної кишені добули загорнутий тоненький папір, шоколадний револьвер. Скоропадського пустили. – Так ось, якого револьвера ви шукаєте! – усміхнувся він, дарма, що не до сміху було. «Слухайте, сказав поліцейський. Тут сталося вбивство. Нам усе відомо. Де труп? Який труп? В один голос скрикнув і Скоропадський, і його жінка. Труп невідомої людини. Голова схована у вас у скринці під ліжком, сказав шпих. Не відрікайтесь, бо ми все знаємо. Голова у скринці! Ага, є голова. То правда, та вона така сама страшна, як мій револьвер, засміявся скоропацький. З під ліжка витягнули скриньку і добули з нею голову ляльки. Поліцейський розвів руками і здивованими очима поглядав то на скоропадського, то на шпига. Що це? Не розумію я нічого. Де ж труп? До цієї голови труп є. Мовив Скоропадський. Дитина розбила ляльку, то ми докупили голову і хотіли пришити її до тулубця на ялинку дочці. То це ваше вбивство? спитав поліцейський шпига. Той стояв ні всих, ні в тих. Тху. сердито сплюнув поліцейський. Ото служба собача. Ще з такими ідіотами. За мамою вибігли з другої кімнати діти босенькі в одних сорочечках і горнулися до матері широкими здивованими очима, поглядаючи на несподіваних гостей. «Мамо, то янголочки?» – питав Івась. 1909 рік. Читала Лілія Мироненко.